miks kalkuni kulli emand on kiilaspäine. Kord oli aeg, mill Janku Onu elutses ühe suure puu õõnsuses. Ühele päeval, kui ta kuskil ringi hulkus, tuli kalkuni kulli emand ja koputas tõuksele. See kalkuni kulli emand kandis vanasti pea peal uhked sule ja nägi üldse väga kena välja. Piilub see kulli emand puu õõnsusse, näeb, et seal kedagi pole, piilub veel korra Ja marsibki maja ning saab end seal sisse just kui kodus. Vastu ööd või koguni natuke hiljem tuleb jänku onu naeru lagistades koju. Oli paari omasugusega nalja visanud ja nüüd kole rahulise endaga. Aga aegamisi hakkas märkama, et mitte kõik polnud kodus nii nagu oleks pidanud olema. Ja ütleb palju häälega, keegi oma äraoleku ajal siin sees käinud aga kest aga ei olnud, hinge õhk on ta küll hirmsa lõhnaga. Jääb siis vakka ja kuuletab, Natuke sääpärast ütleb jälle, jah, kes see oli, sellest pole mul küll haimugi, aga tohtri juurde tuleks tal küll minna. See oli emandale liigmis liig. liig. Aitäh, soovitus eest, jään onu. Oi, küll jään kohkus ära. Atsi, õhtust kulliemand. Sina siin? Ma arvasin, et sa rohkem ikka nagu puu otsas elutsed. Mis tuul sind siia tõi? Ja kuidas kullisand ka elab? Ah, oh, elab tõenud, ah, oh, nagu on meeste lahvad ikka, vastab kulliemand on tõen ikka siis kodund läinud, kui teda just vaja oleks. Ja kui kodus kükitab, siis on rohkem tüliks jalus kui asja eest. Kohutavalt tüütud on need meeste rahvad, seda peab ütlema. Aga eks on jäänku onud, ja seda ju omast käest. Ei vaidle vastu, koosta jäänku selle peale. Aga kui need naiste rahvad ikka tujust ära on ja marru lähevad, kui nii võib öelda siis tuleb vahel sel meesterahval nende pärast ikka valu ja vaeva näha küll. Nii nad jätkasid oma vaidlust, kuni kuljemand kipub juba uniseks jääma ja ütleb, kus sa Janku Onu rohkem magaksid, sa parem välja. Kõik võib olla kuljemand kostab Janku onu. Aga ma olen juba sündimises saadik ole kerge unega, nii et kui sa ennast ööjooksul natu kegi liigutama peaksid, on minul üks silm kohe lahti. No kui asi seda siin on koonu, See oleks ma väga tänulik, kui sa mu üles ajad, kui mõnda Wissi vingardamas näed. Neid asju pole just küll kuigi palju, mille ees ma hirmu tunnen, aga Wiss on justament üks neist. Jäänkoonu kukub selle peale naerma. Oh, kui us minu ainuke häda oleks, ma oleksin rohkem kui õnnelik. Oh, ma olen mitu korda ärgates näinud, kuidas nad end rõngasse on keeranud ja mu pükste peal esivad. Kulliemand lehvitab kohkunul tiibu. Kuss, Jäänkoonu, saajad mul ju kana naha ihule tõepoolest. Järgmiseks päevaks oli kuljemand juba kogu jänkuonu elamispinna enda valdusse võtnud. Jänkuonu ei lausus selle peale mustega valget. Aega ka muud kui läks. Kuljemand munes munad, haudus need välja ning ilmale tulid kaks kenakest kullipoega. Need olid ilmast ilma näljas. aga siis kuljemand salamesi jänkuonu piiluma koonus no, sai kohe muidugi asjast aru, aga ei tee Kulliemandast väljagi, just kui oleks see peast natuke põrunud. Ühel päeval ütleb ta Kulliemandale, et eks sell ole nüüd oma et elamist vaja, kui pere kasvamas. Ja kuna puus on kaks sõnsust, siis kolib tema nüüd sinna üle. Aga enne tegi ta nii, et sealt rohkem kui ühest august välja pääses. Kolib sisse ja küsitab seal üks silm lahti teine kinni. Kõsitab nii vaikselt, et kulliemand arvab, on teine hoopis tükkis välja läinud. Ja kui kullipojad toidu pärast lärmi hakkavad lööma, ütleb neile, harge küsage kullake söödu, mamma läheb ja toob teile kohe hea sooja lõuna söögi. Päris värsked saate täna pojukesed, selle peale võite kohe kindla olla Lapsukesed karjuvad, tooda kohe siia, mamma, tooda kohe siia. Jänku onu ärkab selle lärmi peale üles, Ja kuuleb, et keegi kopi tema uksed Hei, kes seal minu ust lõhub? Hrikab Janku Anu. Kuljemand vastab, on mulle paistis, et keegi justkui hiilis siin ringi. No ma vaatan, kas kõik on ikka nii nagu vaja. Päris pime on siin sees, lauseb Janku Anu. No miks ka mitte? Kostab kuljemand. Sest väljas on ju lausa pime öö. Ei näe kättega jalga. See jut põneb jäänkuonu muigama, sest hommikune päike paistis läbi oksa augu talle otse näkku. rõikab kulli emandale, mina ei pääse üldsegi välja, keegi on mu oma enda majas luku taha pannud. Tulge ometi siia ja aidake mind, et saaksin suude ja värske tõhkugi. Ei olnud kulli emandale kõige taru peas. Uskuski teine onu juttu, Ja oli kindel, et nüüd on ta lõunas sama hästi kui käes. Ütleb, mina müürisin su saviga kinni ja hoian sind seal, kuni su hingek ja läinud on. Siis nokin liha su kontide küljast ja annan oma pojukestele." ole. Jankuun ütleb, ma tean, kui et te minuga nalja teete. Olke nii madam, ja laski mind nüüd lahti. Mu hingamine on juba õige raskeks läinud. See õhk siin on peaaegu nii sama vänge kui teie hinge õhka. Nüüd läks Kulliemand õige marru. Ah, oh, minu hinge õhk, ütled sa, pole viga, sinu hingame on vastu nagu nii ots peale. Kui Kulliemand maja poole läks, lippas Jankuunud tagauksed kaudu välja ja läks otse joones sinna, kus inimese isand uudismaad oli teinud. Võttis seal plekkämbri, mille inimese isand sinna maha oli unustanud, Pani selle tuliseid süsi täis ja purjetas sellega koju tagasi. Kui koju jõuab, pistab pea kulliemand uksevahelt sisse ja hõikab. Hei, kulliemand, kui sa täna veel lõunat söönud ei ole, siis on mul sinu jaoks just paras noos. Nii et tule aga ja ole, kõik, mis siin sees on sinu jagu. Kulliemand, õu. Aga enne kui ta jänkunu kalali jõudis karata, sai jämbreda ja tulised süsi pähe ja krae vahele. No nüüd läks lahti niisugune kargemine ja kekslemine, mida täna päevani kulli tantsuks kutsutakse. Mõned sööd lendasid ka väikeste kullipoegade pähe ja eks sellest tulik, et nüüd pole kalkuni kulli sool peas ainsamatki sulepuisu ja iga need kaelalgi suuremat leida ole.